ולא הומת. ויהי איתה בית אדוני מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השברית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים, ויבא אותם אליו בית אדוני, ויכרות להם ברית, וישבה אותם בבית אדוני, וירא אותם את בן המלך.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 ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, וייתצהוו, את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. וישם הכהן פקודות על בית אדוני, ויקח את שרי המאות, ואת הכרי, ואת הרצים, ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו